Povestea Atlantei A fost odată ca niciodată, cândva, trăia un rege cam nesăbuit, care credea că doar băieții pot conduce un regat. Așa că, atunci când i s-a născut o fică, n-a dorit-o și a adus-o în adâncul pădurii, unde a lăsat-o singură pe o piatră. La început, copilei îi plăcea să se joace cu iarba și cu frunzele din jur. Însă, în curând, i s-a făcut foame și a început să plângă. O ursoaică care era într-o peșteră apropiată, a auzit-o și a venit la ea împreună cu puiul ei U! Oh, ce copil frumos, sărăcuță! Cine te-a lăsat aici? Ce fel de urs e acesta, mami? N-a mai văzut niciunul ca el Uite ce lobuțe are! Sunt foarte diferite Asta pentru că e un urs dragul meu Îmi place! Putem să l luăm la noi, mami Oh, da, putem! Nu o să o lăsăm să rămână fometată și singurică în pădure Cum să o numim, mami? O vom numi... Atlanta! Așa că mama urs a dus-o pe Atlanta la peștera ei și a avut grijă de ea ca o mamă Niciun alt animal din pădure nu a atacat pe fetiță, căci toți o vedeau ca pe una dintre ei în curând, Atlanta a crescut și se juca cu ursulețul și cu restul animalelor Alerga cu gheparzi și îi întrecea Se cățăra în copaș cu maimuțele și le întrecea Vâna cu lei și o făcea mai bine Atlanta era puternică, neînfricată și înțeleaptă Într-o zi, un grup de călători a trecut prin pădure O, sunt obosit! Într-adevăr, cât mai avem? Oh, oh, oh. Ei, tu! Ce faci singură în pădure la ora asta? Noi putem permite să rămân aici. Trebuie să o luăm cu noi. Întoarce-te cu noi. Vină în satul nostru și locuiește cu noi. Atlanta n-a înțeles prea bine ce ziceau. Dar era prima oară când vedea oameni. Așa că era curioasă. I-a urmat... Până în satul lor Vină! vata mea să va bucura să te cunoască ha! Maria, vezi ce-am găsit în pădure? O fetiță, Ce făcea singură în pădure? Cum ai găsit-o? Ce? Vino aici, dragă! Maria și John O tratau pe atrata ca pe un înger și Atlanta a învățat niște lucruri fascinante în sat. S-a întors în pădure, dar venea și în sat și părea care două familii. Una în pădure cu animalele, iar una în sat cu John, Maria și alți oameni. Au trecut anii și Atlanta a devenit o domniță puternică, impresionantă și frumoasă, însă și înțeleaptă și isteață de asemenea. Acum? Ne oprim puțin din povestea Atlantei și mergem pe altă râm, într-un regat care aparținea unui rege foarte puternic și nobil, pe nume Oneus. Înălțimea ta, în anul acesta am cules foarte mulți struuri și foarte mult grâu. Hambarele noastre sunt pline de cereale și livezile sunt pline de fructe. Anul acesta bogăția regatului nostru se va înmolți de 800 de ori. Acest an bogat se datorează doar binecuvântărilor îngerilor și spiritelor naturii. Să organizăm o petrecere, să le rezervăm câte un loc fiecărei zâne, îngeri și spirit, și toți să le aducă o ofrandă vrednică drept mulțumire și recunoștință. O, tată, dar ce idee minunată! Mă voi ocupa chiar eu de aceste lucruri. Așa că toți cetățenii regatului s-au adunat împreună cu prințul lor și au organizat o petrecere măreață pe câmpu și podgorii. Au construit altare pentru zâne, îngeri și spirite, altarul pentru Ceres, care le-a arătat oamenilor cum să culeagă grânele, unul pentru Bacus, care le-a zis despre struguri, unul pentru Mercur, cer cu călcâia înaripate, care vine pe nori, unul pentru Atena, regina aerului, unul pentru străjerul vânturilor, unul pentru Dătătorul de Lumină, unul pentru Regele Apelor și unul care era... Pe fiecare altar puseseră cei mai mari ciorchini și cele mai bune grâne. Într-un final, au aprins un foc și au ars totul acolo, crezând că fumul care se ridică se duce direct la ceruri împreună cu darurile lor. Vă rugăm să ne primiți fa noastră sinceră și umilă, Trebuie mulțumire. Pătăi de tobe! Bravo! Bravo! Da! Dai, bravo! Bravo! Bravo! Toți oamenii din regat au plecat acasă cu inima veselă, gândindu-se că au mulțumit pe toată lumea: toate zânele, spiritele și toți ingerii. Stat nu făcuseră, oamenii din acest regat uitaseră de zâna Diana. Străgera pădurilor! Și Diana s-a supărat rău din cauza asta Ce insultă! Oare oamenii nu-și dau seama că pădurile aduc ploile benefice, feresc totdeauna solul și fertilizează pământurile lor? Cum îndrăznesc să-mi insulte pădurile și creaturile lor? Mare străjera pădurilor, cum vrei să-i pedepsești? Îi vom pedepsi! Vor plăti scum! În noaptea aceea, cetățenii regatului s-au dus la culcare în păcați. Nu aveau idee ce dezastru avea să urmeze. Oh, Ce-a fost asta? N-am mai auzit niciodată ceva atât de înfricoșător! Toți sătenii au ieșit din casele lor cu torțele aprinse și au văzut... Cea mai înfricoșătoare creatură pe care o văzuseră vreodată. Au încercat să o sperie cu torțele, dar asta doar a ațățat-o. Fugea pe câmpuri, rupând grânele proaspăt tăiate și distrugându-le. Călca fără milă pesacii cu struguri, distrugând recolta. Sătenii erau îngroziți. S-au dus la rege. Maestatea ta, o creatură teribilă, ne distruge toate câmpurile și nivezile. Creatură? Seamănă cu mistreț, dar nu e. Recolta bogată de anul ăsta a distrus o parte din ea! Dacă nu oprim creatura asta repede, vom pierde totul! Și asta după ce zânele, îngerii și spiritele au fost atât de buni cu noi! La petrecere, când am construit altare pentru zâne, îngeri și spirite... Probabil că am uitat pe cineva Regele a trecut în revistă Spiritele, zânele și îngerii Am uitat de străjerea pădurilor Am fost atât de obsedați De câmpuri și de livezi Că am uitat de importanța pădurilor Copacilor și ale caiaturilor lor De două ori Nu-i de mirare că ne pedepsește. O Organizați o petrecere măreață În numele zânei Diana străjera pădurilor Oamenii din regat s-au adunat ca să-i aducă ofrande străjerii pădurilor Zâna Diana. Însă, imediat ce-au aprins focul de ceremonie, a apărut Marele Miștreți și călcat pe el. Oamenii au început să fugă, chipând și se până și regele și prințul erau îngrozit. Zâna Diana li s-a arătat. Vă accept scuzele, dar mi-ați oferit ofrandă doar fiindcă câmpurile prețioase... Vă sunt distruse! Încercați să-mi prindeți mistrezul! Dacă oamenii trăiesc într-o frică continuă și nu știu ce să facă, atunci vor respecta mai mult pădurea și creaturile ei! Mă voi duce să prind creatura! Nu, tată! Petrecerile au fost responsabilitatea mea! Eu mă voi duce să prind creatura! Bine, dar nu vei putea face singur! Iați cu tine pe cei mai buni vânători și războinici! Așa că s-au trimis mesaje în regat și în regatele vecine, cerându-se ajutor de la cei mai buni vânători și războinici. În ziua stabilită, cu toții au venit ca să se întâlnească cu prințul. Vă vine să credeți? Un mistreț a cărui piele nu arde și nu poate fi străpunsă de săgeți... Un mistres care a distrus aproape toate câmpurile regatului Abia aștept să vânezi creatura Sigur e o mare exagerare De ce ar exagera regele și ar chema cei mai buni vânători și războinici din alte regate? O femeie care vorbește despre vânătoare, ce ciudat! Poate te-ai pierdut, domnișoară? Aici suntem doar vânători și războinici Și chiar din motivul ăsta sunt aici Îți cauți soț Ăsta nu e momentul Caută-mă după ce prind mistrețul hmm, Mai vedem noi în pădure? Sau e foarte frică? O fată îți va prinde mistrețul prețios Și de asta te comporți așa? Bine ați venit, domnilor și doamnă Am nevoie de ajutor dacă vine și ea, nu te vom ajuta, să știi! Da, dar dacă ea rămâne, noi vom pleca! În cazul acesta, nu vă pot obliga să rămâneți! Dacă nu aveți curajul să recunoașteți că o femeie poate fi la fel de puternică sau mai puternică decât voi, atunci nu aveți curajul să vă înfruntați cu mistrețul, să știți! Aș ah, hotărâți-vă! Rămâneți sau plecați! Rămâneți sau plecați! Vânătorii au rămas... Și echipa a plecat în căutarea mistrețului sălbatic. L-au văzut ducându-se în pădure. Nu-l vom ucide! Noi trebuie doar să-l prindem! Prin urmare, băgați-vă toți săgețile aici! Asta va adormi creatura. Au intrat în pădure, s-au urcat în copaci și s-au ascuns după pietre. Un vânător a tras săgeata în creatură. Săgeata s-a rupt în două când i-a atins pielea groasă. Mistrețul s-a enervat și a distrus copacul în care stătea vânătorul. Era pe cale să atace vânătorul, când atlanta i-a sărit în spate și a băgat o sulită în coaste cu atâta viteză și putere încât mistrețul s-a clătinat. Prințul a venit repede și a atras o săgeată în creatură, iar mistrețul a adormit. După ce Atlanta i-a îngrijit rănile, mistrețul a fost închis într-o cușcă de metal Așa, acum vei fi bine, poate că zâna Diana va fi mulțumită Oh, da, sunt mulțumită! Sunt mulțumită că ai avut milă de mistrețul meu și sunt mulțumită de tine, prințule Căci doar ai văzut cât valorează această femeie și nu ai considerat-o slabă, fiindcă e femeie fie ca toate bogățiile să se întoarcă pe pământurile voastre Mulțumesc, străjera pădurilor! Ne pare foarte rău că nu te-am respectat Acum ne-am învățat lecția Nu vom mai uita niciodată de importanța pădurilor, copacilor, a creaturilor lor Regile era fericit și toată țara s-a veselit Atlanta a primit un loc special că și le-a salvat ținutul au petrecut și au mâncat toată noaptea! Ai fost fantastică! Și tu la fel! Ai dat prima lovitură cea mai importantă! A, trebuie să mă întorc în curând! Oh, da! Dar poți să mai stai câteva zile? Eu? Te rog, mi-ar plăcea să te cunosc mai bine! Dacă nu te deranjează! Ah, Poți câteva zile Putem explora pădurile împreună Sigur, a fost o onoare să vânez cu tine Da, asemenea